Vi ska tillämpa nu i klartext Jesu undervisningsform, nämligen dialogformen, samtalsformen. Jag läser ifrån Matteus 5 och det är Bergfördikan som vi så mycket har citerat som ni ska ta vers efter vers. Ni vet att i fjärde kapitlet Där Jesus Han hade döpt sig Han gick ut i öknen Och lägg märke till Jesus blev av anden Förde öknen För att han skulle frästas av djävulen Och när han, nu lever vi i fastetider också Och när han hade fastat i fyrtio dagar Och 14 nätter blev han omtidigt hungrig. Och just denna enorma makt i andevärlden. När man fastar och man tränger in det andevärlden. Och ställs ansikte mot ansikte. Mot en onda andevärlden. Det är då man möter kampen. En kamp på det andra området. Och då trädde djävulen fram. Han tänkte att ett lägligt tillfälle att frästa Jesus. Känna till stenar till bröd, helgedomens mur. Och sedan, om du tillbeder mig. Tänk vilket ord. Hur kan du och jag tillbeda djävulen? Just så fort som du bryter det hediga bibelordet då tjänar du mammon satan själv och vi ser verkningarna idag att hela världen tillbeder djävulen det är penningen som styr med järnhand överallt men du min vän som nobbar satan nobbar djävulen även om du har fastat så hela din kropp är liksom utarmad och svag säg nej, nej, nej då träder änglar fram och betjänar Jesus och samma sak blir det för dig änglar träder fram och betjänar dig det var fjärde kapitlet avsnitt före bergsfördikan när han nu såg folket gick han upp på berget Han gick inte upp i helgedomen, inte. Han gick upp inte upp i synagogan, utan han gick upp på berget. Tänk bara detta, att Jesus klart visade i sin verksamhetsform att vi ska inte bygga lyxkyrkor och lyxpalats, utan vi ska vara ute i Guds fria natur. Och sedan har han satt sig ner, trädde hans lärjunga fram till honom. Då öppnade sin munn. Undervisade dem och sa det. Saliga är och de som är av i anden. Ty dem hör himmelriket till. Ja. Hur tolkar du den här versen Liselott? Saliga är och de som är av i anden. Ty dem hör himmelriket till. Jag kan tyvärr inte säga det för jag, jag har inte förstått vad som menas med det där. Har inte, inte. Nej, Jag kan inte förstå fattiga i anden jag, jag menar, det kan ju möjligtvis vara så att eh, jag kan inte förstå den formuleringen alls jag, jag för att anden är ju den del av Gud som finns inom varje människa, därför kan jag inte förstå den formuleringen mm, mm. Andra versen då, saliga är det som sörja till du skulle bli tröstade Ja oh, men det är ju lättare att förstå Ja. Oh, ja Det, det är ju liksom solklart va. Och nu kommer vi till en vers som eh, Är väldigt allvarlig för oss alla Och inte minst för mig själv Saligare de sagtmodiga Sagtmodiga Till mm. <laughs> de ska besitta jorden ja, ja men det är ju självklart att Om man har ödmjukhet va Det behöver inte innebära att man är mesig För det är ödmjukhet Inför andra människor och respekt alltid respektera och lyssna på andra människor även om man inte har samma åsikt mm. att kunna äga förmågan att lyssna ja. Jo, men alltså, och ändå ha respekt för människan det är liksom det som förstår allting här i världen det är ilska mm. tyvärr för om man pratar om eh, icke våldsprincipen då gäller ju också att våld föder våld det gäller ju också att vrede föder ju alltid vrede va man kommer ingenstans med det ja Och saligare du som hungrar och törstar efter rättfärdighet till de ska bli mättare Mm Saligare du barmhärtiga till dem ska vidarehållas barmhärtighet Ja det är jag rätt förklart Mm Och saligare du renhjärtade till ditt goda sig Ja precis, det är väldigt viktigt att man är renhjärtad det betyder ju att man att man är ärlig. Mm, att man alltid är alltid sann. Därför att det är sanningen som gör hjärtat rent. Och så är det fritsamma ska kallas Guds barn. Trodde att det menas här att vara fritsam i alla förhållanden. Nej men det står ju om man Man måste ju läsa hela Jesu förkunnelse för att förstå vad som menas med att vara fridsam. Det är som jag sa förut, det är inte detsamma som att vara mesig. Jesus säger ju också att man ska vara jordens salt va. Att uh, vi ska vara saltet i föruttnelsen. Och det betyder att vi måste gå emot sånt som går emot Gud va. Men för det behöver man liksom, det, det finns så många sätt att göra det på va. Att vara fridsam det är en sak med man, att vara bestämd man måste ju ändå vara bestämd vad, när det gäller att stå för Gud Ja just det är en uppbyggande fridsamhet och inte en nedbrytande att man, bara för att man inte vågar säga ifrån man liksom bara då är fridsam bara för att slippa strid och kamp för den övertygelsen Ja som kyrkan har gjort de har ju totalt missuppfattat det därför att de är ju fridsamma på fel sätt va? Ja mm. De är fridsamma mot staten Och går statens ärenden Och det kan man väl göra om staten vore Guds hängiven, va men det är den tyvärr inte Utan tvärtom Nej, den är Satans hängiven i sina dagar Och så har vi vers 11 Saliga är ni när människorna För min skull smäda För att följa eder Och sanningslöns, Säga allt ont Mot eder Har du varit med om någon sån situation, Liffelått? Ja, det, det är väl det man mest är med om, tycker jag. Så är det väl det. Mm. Men det som gör mig mest ledsen är det när man blir beskylld för att inte respektera Jesus. Det, det är det som har gjort mig mest ledsen när folk liksom missförstår en så mycket att de säger att man inte vill följa Jesus. Mm. Som är vers 12 Glädjen så fröjden eder Till lönen är stor i himmelen Så förföljer man också profeterna Som vore före eder Ja Men hur förföljer man profeterna Då kom ju direkt in i In de stora Mäktiga Profeterna Nämligen Jeremia det är, jag nämnde om det i förra sändningen att vi skulle läsa om vad profeter fick gå igenom hans våldsamma hans våldsamma lidande jag ska vi se om jag hittar det här, här av Jeremia ja. 20 kapitel Jeremia det var en profet som vågade gå emot hela den bestående samhällsordningen han eh, verkligen borde säga sanningen åt både det ledande folket och hela folket och han blev också både hudflängd och satt i stock och plågad på alla det sätt och alla det vis och han om man läser hela detta 20 :e kapitel så frågar man sig om man hur lång tid det fattas i Sverige innan en Guds profet kommer i samma situation som Jeremia. För om man ser tidsutvecklingen så förstår man det att det kan vara en kort tidsfråga innan vi har kommit in i de prövningar som en profet som Jeremia fick gå genom. Men han sa också åt folket följande Jag ska giva denna stads alla rikedomar, allt i skots, alla dyrbeheter där i. Jag ljudar konungars alla skatter ska livas i fjändens hand. Och vi ser Sverige töms för fullt. Vi har lagar som gör att de rika familjerna tömmer sina jätteförmögenheter. Familj på familj plundrar Sverige för ut att spekulera på mera vinstgivande marknader. Ja det är som man ryser åt det hela. Och hela vår skattelagstiftning bygger på att plundra, plundra, plundra. Så att en rike blir rikare och rikare. Och ett nu så försvinner de med sina stora rikedomar. Så det är så exakt som profeten Jeremia säger. Jag ska giva Sveriges alla rikedomar. Sveriges allt gods. Och Sveriges alla dyrbarheter. Koningens alla skatter i fiendens hand. Du ska göra det sitt byte. Och föra dig till Babel. Och Babel. Det är den mäktiga bilden utav Där enda satan styr. Och satan regerar. Och då börjar jag också att känner på Du herre övertalade mig och jag lät mig övertalas Du grep mig och jag blev övermäktig Jag blev ständigt åt löje, var man bespottar mig Till så jag talar måste jag klaga Jag måste ropa över våld och förtryck du, Herrens ord har blivit mig till smälek och hånd beständigt. Herrens ord har blivit mig till smälek och hårdbeständig. Hör fram ett rent klart Guds ord i en kyrka. Och tillämpa Jesu Kristi. Undervisningsform, dialogformen. Så ska du veta. Att då darrar de uppe på plattformarna. Och då kopplas väckmästarna in. Och du blir direkt utkörd ur helgedomen. Och vi kan fortsätta att så här, det gripande avsnittet, det ännu mera gripande avsnittet när det gäller Jeremias liv och den tiden han levde i. Ja, vi har ett hundre här till vers 12. Men nu har vi en vers som jag säger, Gud hjälp oss. I är den jorden salt, men om saltet mister sin sälta varmed skall man ju givet sälta igen till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ner av människorna ja Liselott vad lägger du in i begreppet jordens allt alltså är ett samtal men vi har för begränsad tid att ta in ett samtal jag ser hon talar där ute Saltet vet du, det känner vi alla till Och ett salt utan sälta är totalt värdelöst Och vad menas i det här sammanhanget Med att jag som människa Ska vara salt i ett samhälle Som har kommit ett sånt långt förutningsstadie Som vår kultur har kommit. Då det det att kan du vara ett salt enligt det heliga bibelordet. Då kan du från din position, från din utbrungsfukt. Så att säga bli ett ljus och ett salt i förutnelsen. Men allt det var som rubriceras salt. Men inte ha sina rötter till 100 procent i det krav. Gud själv genom det hediga bibelordet ställer då är du sann utan sälta du trampas ner, du är inte värdigt att läggas ner i en, i en eh, trampas ner i en eh, gödselhög allt är totalt till spill Och fjorton versen är den världens ljus icke kan en stad dölja som ligger uppe på ett berg ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla dem som är i huset På samma sätt måcker det ljus lys inför människorna så att de ser de goda gärningar och prisa eder fader som är i himmelen Vad benas med ljus i detta sammanhang? Ett ljus som kan lysa en dyster vildmark måste få kraft, energi att vara ett ljus. Och det kraftigaste medlet du har som lyssnar och jag har som talar är att du alltid har med det heliga bibelordet som jag sagt så många gånger. Våra fem partier har sparkat ut bibeln Våra fem partier har rensat ut de kristna grundvärden i lagstiftning. Därför ska du och jag återföra Bibeln i samhället. Genom att demonstrativt bära Bibeln, visa öppet att det är Bibeln jag lever för och det är Bibeln jag dör för. Vi ska skapa pressen har sin opinionsbildande faktor på lagstiftarna. Men du som älskar Jesus och med din mun bekänner att du tror på honom Visa så pass mycket kraft att du kan bära med Bibeln Och vi kan med Bibelordet skapa en opinion i samhället Som kommer att genomsyra både lagstiftning, skolväsendet Och ge svenska folket som enskild person och nation en chans att ännu ett tag kunna fortleva vi fortsätter och läser vers 15 ej tänder men ett ljus jag har läst den versen vi kan fortsätta att läsa vers 17 en mycket dynamisk vers en mycket dynamisk vers i skolan menar att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna jag har inte kommit för att upphäva Va? utan för att fullborda. I Jesu Kristi försoningsstöd uppfyllde han lagens alla krav. Han blev det helgjutna offret för mina synder, för dina synder och i honom har vi förlåtelsens nåd, förlåtelsens kraft, på födelsens under. Därför att det fanns icke en människa och kommer aldrig att finnas en människa som klarar lagens krav. Men Kristus, den heliga Kristus, Guds egen son, han fullbordade lagens alla krav. För det är så underbart att veta att vi får i ödmjukhet vandra på helgesens väg. Och därför är det så oändligt viktigt. Den här tidningsartikten jag läste om. Man var här också att eh, varna Liselotte för falska läror. Varken Liselotte eller jag för att vi har en respekt. Och vi vågar ha kontakt med de goda saker som finnes i andra religioner. Och kan icke vi så nå så långt i vår Guds fruktan att vi icke kan ödbjukt böja för de goda frukter som finnes hos andra religioner så ska vi för Guds skull inte kalla oss pånytt för Kristus. För han har själv sagt jag har rättighet att pröva allt och behålla det bästa. Det rubbas icke en millimeter i vår helgjuta tro på Kristus. Så som Guds son Så som porten Så som vägen in till gudomen Men som ett naturligt utflöde för detta liv Är att vi även ser det goda saker Som görs ut i andra religionssystem Vi kan väl inte bara med frakt titta på andra människor Du är Krishna broder Du är buddhist Du är Mohammedan och allt möjligt Vi ska väl tvärtom känna vårt ansvar mot dessa bröder och istället skapa en samarbetsbas där vi kan finna det goda och samtidigt i kärlek kunna visa de saker som vi har differens vid olika åsikter om. Men då gäller det också att du som lyssnar och jag som talar att vi känner till bibelordet och kan med bibelordet vandra på den väg Som bibelordet ger oss att pröva allt Och behålla det bästa Men Liselotta har ju talat så länge i att Jag vill ju ska också vara med i samtalet De får väl ringa efter klockan Efter klockan 14.00 Det är bara kvar tre minuter ni säger Det är säger jag är där Inte dess himmel och jord förgås, gås Ska icke den minsta bokstav icke en enda prick av lagen förgås för naltarfullbordet. Därför, den som upphäver ett av de minsta mellan dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för det minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna så, han skall vara stor i himmelriket. Och då kommer det våldsamt mäktiga, den som får före en av det minsta förbättringar är att en kornsten hängs om mans hals och han sänks i havets djup. Den versen mina vänner gör att jag vill säga vi, vi, vi över de män och de kvinnor som ansvar för en lagstiftning som har förfört en hel generation och en hel nation. Ja mina vänner, nu är det inte kvar många minuter Och vi får inte glömma nu, vi har ju nattsändningen Imorgon kväll börjar vi klockan 14, nej klockan 24.00 Och de här praktiska frågorna vi nämnde om förra gången Synes lösa sig Ringa alla bekanta Och vi ska hoppas att vi med ett fast Utgång från bibelordet ska få en natt som blir en förgård för en del för himmelen och för en del en förgård till helvetet. Ja, Gud välsignar alla Guds nåd och frid. Och världen i sitt sjö